Suria El Adiat Mekase 19 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Betohem për ata kuaj që vrapojnë duke dihatur, që nxjerrin nxixa nga thundrat dhe trokojnë për sulmë në mëngjez, duke quar re pluhuri, ndërsa qajnë armiku në dysh, se njeriu është vërtet mos mirë njohës ndaj zotit të vetë, dhe a i pa dyshim, këtë e dëshmon. Vërtet a i është i babzitur për pasuri. Valë, a nuk e di a i se kur të nziren jashtë, Ato që gjende në vare dhe kur të dalë në shesh Ajo që është në gjokse Zoti i tyre me siguri Ato dit, dit që do gjë për ta